Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rukil alamin. Wa salatu wa salamu ala shafi wa sereen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-Mahim. Rabbi shahri sabri wa yasirri amri wa shiru min risani yafqahu al qaldi sadaqallahul adin. Dragai, poštuvana, bratsho tzirinu sestri usalaamu alayhi. Amen. <laughs> Evo, čini mi pun smo da možemo i večera da se zajedno družimo karna na kratko, jer će biti predavanje, nadam se kraće, da bi ostavili nešto prostora za pitanja. a onda idemo u još sledeći džemaltova i večerašnji završni, da finiširamo ovo naše druženje koje smo započeli od, jel tako, petka, namaza. namazan. Evo, drago mi da smo mogli da se družimo svovo vrijeme i da, naravno, zaslužimo, nadamo se, Allahovu milost, jer naše druženje treba da bude samo u tom tonu, tako, tako i na tom fonu i zato ću ja, evo večeras kako prilike idemo prema temama, gledamo da budu teme različite, da što je moguće više stvari i kažemo i da što više stvari saznamo, odnosno se podsjetimo na ono što već znamo, jer većina vas zna ove stvari, mi ništa novo posebno ne kažemo, jer je naša durno upozoriti čovjeka i opomenuti ga ili napomenuti ga i upozoriti na ono što ne znam. Kao što kaže Allah Želešanu wa zekir, sa imna zikra temfel Opomeni, upozori, ponovi, jer ponadljanje ili upozoravanje koristi vjernicima. Ne vjernicima ne koristi, ni novo, ni staro ugradivo. Razumijete? A vjernicima koristi. I zato Allah Želešanu od nas traži da mi nekada i ponavimo nešto. I zato ste vidjeli Kurani Kerimu na brojnim mjestima, ponavlja se neki ajet. To dio ajeta, se ponavlja. Vidjeli ste priču ili kazivanje o, o Musali salam. U drugoj suri, na drugačiji malo način, gotovo iste stvari se ponavi. Pa će neko reći, što tu Allah ponavlja? Pa ponavlja se zapamte bolje stvari. Ponavlja da nas ponovno posjeti na to. Ponavlja zato što mi često zaporabljamo na brojne stvari. Ponavlja zato što smo objećali svi Allah u dželšanu da ćemo ga slaviti, obožavati, hvaliti i stavno njemu na srdu padati pa ste vidjeli da opet svijet postavlja Allah i njegovu vjeru i zapostavlja i namaz i post i brojne druge i badete i zbog toga je potrebno stalno obnavljanje i ponavljanje. Također vidite na naša institucija hudbe i mimbera jeste postavljena svakog petka da imani podsjećaju vijevnike na njihove dužnosti. Jer vi kad dođete na džumu, grojne stvari znate. Ali neka stvarno čovjek, iako zna, zaboravi. Nekako smetne mu malo suma, malo gurne u neku pod svijest ono što zna. I zato je lijepo ponoviti. Tako da mi kažem, nećemo puno stvari novi reći. Tako? Jer većina vas ima, hvala Bogu, danas ono što nisu imali čak ni časni ashave. Imaju knjige koje nisu ashave imali ovoliki broj, nek tiražni broj, onaj tema, niti te raznih knjiga koje mi danas imamo. Ashabi nisu imali onaj je l' tako mobilni telefone da su mogli i pitati nekoga. Ashabi nisu imali ni Facebook ni internet ni Google, pa nisu brojni stvari mogli ukucati i saznati. Ashabi nisu imali kamere kojima su snimali povoda, pa kasnije kod kuće presućavali ili s voga i nekom drugom da, davali. Nego su svi slušali direktno od Alislama, prenosili svojima i tako širili vjeru. I oni bez tih svih mehanizama došli tamo do Maroka, došli do Indonezije, došli do Azerbejdžana, došli do Istanbu, da vidite Ebu Eju, Belensari i tako deli, pa ovdje gdje mi? Mi bi trebali da budemo svim stranama svijeta, našim mehanizmima koje danas imamo. Sad bilo bruka da mi ne stignemo u Australiji, odmah večeras čini, nešto čuješ, imaš, rođe ako pa Australiji ima da mu tu vijest i neku novu stvar koju on možda nije čuo ili da ga postakneš na nešto ili da ga upozoriš na nešto, ono ga imaš u Francuskoj, onoga imaš u Belgiji i Allah je nama dao tu mogućnost, zaradimo se i svoje kuće, nigde da ne mičeš, nigde sad do Azerbežana, nigde, do nekih drugih tamo, jel' tako, onaj, sili zemalja, nego moraš putem ovih novi aparata, putem tehnike, tehnološkim, vidite, ovih aparata koje Allah šanlu dao ljudima da mogu da koriste i da na taj način skupljaju ono što mnogi drugi nisu mogli skupljati, nego su morali otići od jednog mjesta od drugog. Vi znate Eboj i u Venesari, i poznate drugi Asab Džabir ibn Abdullar, radi Allah, u talanuma, Oni su išli iz Medine do Egipta, odnosno do Palestine, samo da prebire jedan hadis. Ne da ga nauče, jer su to bile ashabi koji su poznavali brojne hadise. Nego kada citira jedan hadis i pitao je ostale ashabe, jeste vi bili? Onda kada je Allahov poslanik alai sallam nekada to govorio. A svi mahnu glavom i kaže, mi smo bili. E onda njega malo obati strah da ni on pogrešao što zapamtio. A zna taj hadis. Ali se boji da nije za zapamtio, boji se da nije možda nešto od vremena izostavio, jer je puno prošlo smrti poslanika, ali i salama. Pita, niko ne zna. Onda jedan čovjek se javi i kaže, ja sam čuo da je taj i taj u Egiptu, a onom drugom kaže, taj i taj u Palestini koji sad nalazi gore, da je nešto tako slično govorio. I on uzjaše na konja ili na devu i mjesec znana putuje... Ebu Eju Belensari iz Medine do Palestine, odnosno Đađir Ibn Abdilla iz Medine do Egipta i dođu čovjeku i pitaju ga, Allahati ti, jesi ti slušao Allahov poslanika, ali i salam, kada je rekao to i to. Kaže, jesam, tada sam bio u džani, čuo sam poslanika, ali i salam, da je upravo tako rekao. Kaže, neka te Allah nagradi. I odmah nazad sa konjem idemo kaže sjedi da odmoniš, da jedeš, da prenotiš, kaže hvala, ne treba, ja sam samo došao po tu informaciju da provjerim ono što je Allahu Allaho poslanika, ali i u istinu rekao da ja ne bi eventualno bilo što dodao ili oduzio riječima Allaho poslanika. Vidite kakvi su bili asabi da su do jednog hadisa odlazili po mjesec dana hoda u jednom pravcu i mjesec dana hoda u drugom pravcu. Koja je to žrtva bila? A mi danas imamo, Allah nam omogućuje i telefone, i mobilne telefone, imamo i razne druge moduse i modalitete komuniciranja među nama da možemo vrlo lako da saznamo bilo kojih detalj. Ovo samo kažem u uvodu da malo vodimo računa o tome kada mi Allah dao te blago dati da ih što moguće više koristimo. Odzirno da ovo večerašte predavanje neće biti previše dugo, ja ću se odla pokučati odmah konkretno usmeriti, ne mi ga večera ćemo malo autorizirati porodicu, porodčni život i brak i bračni život. To ono što je potrebno i nama i naravno našim sestrama koje su večera također ovdje, kako znam, prisutne. Pa ćemo onda otrbam malo progovoriti nekoliko riječi. Jer ako uzmemo islam i šarijet i pogledamo, onda vidimo da je porodca temelj društva. I zato mi muslimani moramo oti računa da svoje porodice uspjerimo na najbolji mogući način. Ukoliko je porodca kao to osnovno jezgoj želja, znači porodica, Sigurno, onda će, vjerovite, biti sigurni džemati i društvo. I je vrlo bitno da se svi usmjerimo ka tome da naše porodce budu primjer i uzor drugima. Ako to usmjerimo, što nas bude i više, vjerovite, sve će biti i bolji džemati, sve će biti i društvo bolje, sve će biti konkretnije, sve će biti, što bi mi rekli, onako, humanije i zbog toga moramo raditi na tome da naše porodce oplemenimo. Da bismo pleinement svoju porodicu naravno čovjek mora da dovodi računa sam i počjetaka. I zato se u nas ima jedna izreka kod bosnjaka kaže čuli ste za nju kaže čovjek se ona je od tako on odgaja dijete 20 godina prije njegovog rođenja. Dakle neka se dijete rodi. Jerako dijete se rodi, a njegov roditelj tata ili majka nisu odgojeni. Šta dobija? Dijete dobija onog insana koji će ga pogrškom smiravat. Zato je dobro 20 godina prije rođenja da djete bude odgojeno, to je da budu njegove roditelje odgojeno. Tako, čovjek i žena, mladić i djevojka, kada stupaju u vrat, da znaju koga da izeberu. Vidite, sve to je islam regulisano na najbolji mogući način. Jer u islamu je sve regulisano i regulirano na naj, u najsitnijim detaljima. Nije to kao kod kršćana, ali kod nekih drugih, vidjeli ste. Oni ide Bogu, Boži je caru carenu. I samo je odnos prema Bogu. I ono što je u crkvi, to je vezano za Boga. A sve ovo je u To je vezano za nešto drugo. Što kažem jedan američki novinar, kaže, mi šest dana obožavamo banku u Britaniji i u Americi, a sedmi dan idem u crkva. <laughs> šest dana se obožava dinar, tunjalu, i niko ne gleda na vjeru. Čopaj, i gradvi, dobijaj, pronalazi, iznalazi, nije bitno od koja je stigao dinar kako se ga ti raspodili. Oni smatraju da to ima veze sa vjerom. A samo je člupa, nevjerujem kada je misa, i kad se ona je tako ode, jedan put prošeta do crtuje, povede se i porod, to je djeca, provede se saha dva i to smatraju odnosom prema Bogu i svojim zaduženjem, koje imaju prema onaj bog. Međutim, vidite, u islamu nije tako. Mi smo od samog ustajanja, prvo kada ustaneš, ustaješ i odmah učiš bisminu, učiš odmah, Dobro, učiš i Allahu, ja rabi tebi koji si me oživio nakon što su me usmrtio. Elhamdulillah illazi ahjani ma mateni. Ja rabi tebi koji si me oživio nakon što su me usmrtio. Da Allah samo tu dušu nije vratio toliko s ti bi ostao leš obični, nego Allah vratio. I odmah vidite prvi ima prva riješ, prva misa je odnosno sa Allahom želeša onda ide abdes, pa ide sabah namaz, pa onda izlaziš i smije kažeš bismillahi, tebe keltu la hawla wa la illa bi Allahi. ideš bez dome i onda djebog ulaziš u bus, u auto, ideš bismimo, proučiš dovu. I vidite, mi muslimani nismo oni koji sjedimo samo po i tekijama i učimo neke zikrove. Mi muslimani smo uvijek u zikru. Vidite, ustaješ sa zikrom ideš abdese, primjerš to odeš u toalet, proučiš dobu za to. Jer ako ulaziš u toalet, što se dešava? Ti ulaziš u ljudju teritoriju, a u toaletu su najviše džini i šeitani stacionirani. To je njevo područje. Njevo je to područje. Jer tamo se najmanje onaj zikr čini, jer se ne čini nikada, tako u banjama i u toaletima se ne zikr. I to je sjecište i domovina prava, lijepa, dobra domovina šeitana i blisa i džina. I normalno da ti paši kod tu domovinu, kod njihovu domovinu moraš se navržati. Jedino oružje koje imaš kod njih nisu kalašnjikovi, ni tenkovi, ni tokovi. Jedino oružje koje ti imaš kod vina i šeitana, pa to je zikr Allah, šan, razumijete, i doba. Ona, i onda tek se ulazi. I onda kad izađeš, kažiš, Arabi, hvala tebi koji si, jel tako strani ono što je meni smetalo? Jer čovjek kada ode, i obavi fiziološku potrebu on se razrahatio. Zato Arapi kažu za toalet vejtura ha, kuća rahatluka, jer se unio iza razrahati. A sad ćemo ih pričati kako. Zato ako uzmete samo najdetalj koji ima, recimo Harun el Reši, poznati halifa islamske države, kažu da nije mogao u jedno vrijeme toliko je bio dobio neku bol isključalu da nije mogao uopće da obavi malu fiziološku potrebu. Nikako. I onda stoliki bolovi nastali da je to bilo nesnošljivo. I kad što sadar njegovih, jel tako dvorjani odma su okupili najveće ljekare u državi i počeli da ga liječe, međutim nikakvog napretka nema. On ne može da obavi malu fiziološku potrebu. Bolovi ga izluđuju, nikomu ne može pomoći. Dolaze, hođe tamo, uče, niko ne pomaže. A onda jedan behul na njegovog vorski budala toga su zvali kao dvorski budala smatrali da volo ludim, a često takvo ugojene daje, danas znači u svijetu nazivaju luđacima, je ta jedan daje koji je stano kroz neke primjere upozoravao ljude, dođe halifi i kako je vidio dvorenicu okupili, nikomu ne hože pomoći, on kaže, halifa, hoćeš dopustiti da te ja sa Allahovim izvonom, emerom i sa Allahovom dozvonom izliječim. Pa ne znamo na mehlu ništa, nije on neka, ni to zna, nešto posebno. Ali on bio daje, i onaj kaže Hajde je al kaže ima jedan šaft ako ja hoću da te liječim pitaju šta je kaže moj šart je ako te izliječim da meni daдеш stolicu sultansku to jest halifetsku i da ja postanem halifa te onda ću prihvatiti kaže može vola spašala ja ne mogu od bolova da trpim ot i, i, i i stolica i hilafe, sve ti je ovo sa mnom je putariši. Kaže može, imamo onda fino, ruke digne i karne jarati. Ovo je halifa, je tvoj rod. Ako hoćeš, ja reći pomozi ga, ako nećeš, ne moraš, ti to najbolje znaš. Ali ja te molim, pomozi ga toga da, je tako onaj, djelujemo na način da se vidi da ti jedini daješ. Na reku je, samo mogu s Allahom izomno to uraditi. I s tvojima Allah da ne umamo lakše. I sutradan odmah okupi halifa svoje dvorjane ponovno, a ove namjene to, to bude javno, ne, sa samim halifom. I onda kada je došao kod halife, halifa kaže, evo ja sam obječao ljudi, jučer sjećate se kad nisam onaj mogao trpiti bolove, da će predati hilata našem behluhu. Evo ja to danas činim, pred svima vama da vidite. A behluhu kaže, halifa stane malo. Halifa stane, kaže, slušaj, Kad je taj tvoj hilafet vrijedan jednog obišnog, da uprostite, mokrenja, eto ti ga nazad. <laughs> eto što znači, Iban, bogaspoj, ti moraš da imaš čitavo skoplje. Ali šta kad ti Allah samo uzme zdravo, samo da, da ne možeš izvršiti malo fizičsku potrebu, budeš umiru od bolova, ti mi dao iz skoplje i sve ostalo, onaj, samo da se putaršeš toga. Na to vidite što znači Allah ova blagodata. I sada... Allah, što vam ovo samo spominje, je nama svere pomisao vidite u životu na ovom svijetu, od našeg rođenja, pa čak i prije rođenja, pa onda od samogajene djeteta, kako da ga majka zadoji, što im prvo da počne, sa onim tahnikom, kako je poslanik, ali je se vam radio, da prije nego što bilo, šta djete pojede, da se hurme, uzme mnogo i usjetni u majke ili oca i da se onda da djetetu i da djete počne sa hurmom. Dakle, to je taj sumnet i to je taj redoslijed kako ide. Pa onda da mu se prvo čezana vesno, neki kažu, i zavet na lijevo, pa onda da se prozove djete, za njega zakon je kurban, pa da onda taj kurban zamijeni njegove belaje i one sve nesreće koje je mogao da ima. S Allah, zamoli da se to uradi, jer ko može sačuvati naše djete? Pa Allah, ne može ga niko od nas sačuvati, nema rotelja, da može sačuvati svoje djete ako Allah odredu neku lošu sudbinu za njega. Prvo tome ti time moliš Allah da Da, pravi kader onaj, jel tako, kako je ono odlučio, ali da bude na najpovoljnijem, jel tako, tom fonu nekom i da sutra imamo onaj, sreću sa svojim djetetom, a ne da imamo stavno bolesno dijete za kojim ćemo stavno umirati, a nećemo moći mu popraviti ništa, niti ga izliječiti. I onda kad se sve to uradimo, pa sada kad me za ono, Malo poslije obrije nakon onaj rođenja, da se u toga ili težini toga podijeli u srebro, a mi to pretvorimo u dinare ili eure i podijelimo sirotinje, Onda nastaje to otvoj koji ide od dakle, prvog momenta djete u džami. I Alayhi Salaamu su donosili djete u džami u čim se rodi da on svoji nubare u ustima malo usitnio onu hurmu i da dade djetetu da ono prvo počne sa hurmom koju je poslanik Alayhi Salaam usitnio, a onda je iza toga da mu, je se prvo učezan i da poslanik Alayhi Salaam prozove to djete. Dakle, prvi, vidite, dodir djeteta nije... Bio, bila ni škola, nije bila ni kasarna, nije bila ni ulica, nego prvi godin s djetom je bila džamija. A onda iza toga opet, stalo bio vjezat za džamiju, od metera pa preko dolaska u džamiju, čitav život je na kraju kada preseli opet pred džamiju, dolazi on odatle, do tu mu se klanja dženaze odatle se vo vodi ili vozi na kaburistanu. Tako da je čovjek stalno u vezi dakle, sa džamiom i naš zadatak jeste da nađemo neke modalitete kako da svoje dijete čuvamo ti prvi, i jel tako, detalja i nogu i onda reko smo da je Islam sve to revursao, od početka do kraja, može da kažem i te najbanalnije stvari za koje će neko reći pa šta ima vjera sa Čak odlazak u, jel tako, tualet, izlazak iz toaleta da provučiš ono što treba jer ako uđeš tudi u teritoriju, ne moraš ući ni u jednu zemlju, Ona je bez pasoša. Ja kad sam ulazio ovdje u Mokenoniju, traženim vratce, oni crnici pasoša. Ne može bez pasoša, ne može. Ja sam bio bez pasoša mogli bi da me uhapsio malo, pa da me malo... Ja odem, ono, peglaju, oklen ti, gdje si ti u prošvrceva, tko si krenuo. Ne može, dakle jednu zemlju, ti ne možeš bez određenih dokumenta. E pa kako ćeš onda u, u zemlju šeitana i risa tamo otić? Onako, bez pasoša. Koji je pasoša? Proučiš i on tako... On u dobu koji je učio poslanika, ali islamet ka Allah, sačuva i muških i ženskih džina i šeitana koji se nalazi na toj teritoriji. Razumijete? Dakle, tu je naš pasož. I u svemu se zna kako ćeš nastupiti. I zato je jedna kršćanka koja je prešla na islam, izjavila, kaže, nisam na islam prešla zbog nekih veliki ona ideja i neki veliki misli, nisam toliko čitao o islamu, ali sam vidjela od onih dakle komšinica i žena kojima se druži, da je islam sve regulisan. Sve regulisan. I ta što se zna i kako trebaš sjesti. I kako trebaš sjesti. Kojom rukom se jede. I kako se jede. I kako se sjede. I kako se uđe u brah. I kako se, jel tako, razvede brah. I kako se uđe u brahnu postelju. I šta treba urati prije ulaska u brahnu postelju. Sve regulisan. Ništa nije ostavljeno, vidite. Pa detalja nema, pogledajte, detalja nema i sve je to zabilježeno, Allah je dao, vidite, zabilježeno, kod ranih poslanika to nije bilo zabilježeno, ono što je zabilježeno bilo je falsificirano, kod naših poslanika salam, je sve zabilježeno detaljno i danas imamo o njegovom životu, čak i intimnom životu, sve detalje, onako kako su stranile njegove časne supruge, naše majke, Ridba, Mullah, Ita, Alayhi, Muzma, dakle, sve su one to, prelijele i mi znamo tako kako treba postupati. I zato vidite, danas evo priprema se, ovih dana i godina, inšalvom, dala izaći je tri stotine knjiga o poslaniku Alehi Sala. Priprema se, već 30, 40, 50 je do sad tomova. To su sve tomovi. Tri stotine tomova o poslaniku Alehi Sala. To se radi u Meki, časnoj Meki. I jedan od potomaka njegovih skureš plemena, jedan univerzitetski profesor je došao na tu ideju i sabroje najveće učenjake iz hadisa u svijetu, najveće učenjake koji će pregledat i bit će svi hadisi i svaki tom će biti za jedan određen oblast poslanika, ali sa onom. Recimo, samo njegovo odjeća bit će jedan tom veliki za 500-600 strana gdje će biti samo jednostavne hadisu i njegov odjeći. Šta je nosio, koju odjeću nosio, kako je nosio, kako boju molio, koju mogu, koju prezirao i tačno se zna kako ali je iz te oblasti živio. Zatim, recimo, samo šta je jeo, bit će jedan to. Šta je volio Hane, šta je jeo, kako je jeo, kako je sjedio priliku mjela i sve na temelju grudostine hadisa. I tako za svaku oblast života. To ne, nema nijednog čovjeka ni danas u svijetu o kome je napisano toliko i o kome je zabilježeno, vjerodostveno toliko o njemu. Razumijete? Tako da mi danas možemo sve detalje da pratimo i znamo i njegov odnos prema djeci, biće jedan poseban tom. Odnos prema ženama, jedan poseban ton. Tako da mi moćemo iša allahu ta'ala čitati na svim poznatim svjetskim jezcima. Ne se prevodi odmah. Čim se pišu, na arapskom jeziku, odmah se prevodi na engleski, na turski, na njemački, na francuski, na ruski, na kineski. Hrve djeće jezike svijete se to prevodi. Razumijete? Tako da ćemo uskoro imati iša allahu ta'ala, 300 tomova. Prije tri godine kad sam bio na Hadžu, obišao sam taj dakle, centar u kome se to već radi i to se najveliko radi. Zatim imaju onaj muzej sad, koji će biti pokretni muzej. Sve ono što je poslanik Ali Islam imao. Ako je nešto originalno očuvano, bit će izneseno pred gude. Ono što nije, biće će tako sačinjeno. Imaju recimo one neke sandale koje on nosio onakve kakve su bilo prilike. Danas više nema, one su uništene vremenom, ali su zato najbolji i tradicionalni majstori iz Jemena to uradili prema opisima hadisa koje su ljudi prenijeli gradoostoju na tu temu. Sve ono što on ima od njegove sabrije do onoga što je čistio zube njegovog mislaka, bit će tako otprilike ponovo formirano i iće od velikih mjesta do velikog Londona, Bona, Moskve, Vašintona u svih mjesta i onda će se to fino u grojnim salama servirati da i nemuslimani vide kako je živio poslanik Ali Isalam i kakav je njegov život bio. I treće što se pravi, vidite, jeste medina koja se, onaj, sad gradi u onom izvornom smislu. Razumijete, u ome vi ste bili tamo u Ali Isalamovu džavru kada uđete vidjeli ste koliko ljudi može da stane to su merveni stubavi, a nekada kod Ali Isalama su bile ovako drveni stubovi E se gradi i ali islamu, kakva je bila u tom prvom periodu, 36 metara je li tako njena dužina, nosoširina i tako kakva je bila, zatim sofe na kojima su Ashabi spavali, oni siromašni i onda kakve su palme bile u njegovo vrijeme i koliko je bilo kod džamije, pa ona kuća u kojoj je rođen, pa sve ostalo će biti na lokaciji između Meke i Džide, dakle prije onoga mjesta kada se zabranjuje nemuslimanima ulazak u Meku i Medinu, jer oni moraju drugim putajima ići, ne može nemusliman ući u Meku i Medinu, ali će zato biti prema džidi to urađeno, tako da će svaki čovjek koji nije musliman moći otići da vidi kakva je bila Medina iz vremena Allahog poslanika, islam, gdje je on klanjao, na koji način je klanjao, kako je dolazio do toga, dakle, kakve su sobice bile, njegove i njegovi hanuma, da vidite tu skromnost, i onda ćemo tek mi vidjeti Koliko smo mi odlutali dalje od poslanika, izalan, koliko smo otišli sa svojom neskronošću, sa svojim pogaćenjem, sa svojim, jel tako, naletom, tunjalukom i tako dalje. Ovo sve govorimo onako da samo imamo u vidu da je Allah žanu riješio sve putem pute Anikerima i Suneta poslanika, ali iz se vanog početka do kraja života. Ali ono što je za nas najbitnije jeste da se posebno naglašava odnos prema poredci i pravi, zato što sto temelji društva. Mi danas na zapadu, društvo se rastiče, ove sve e, krize su upravo rezultat ovoga što nema danas u svijetu. Nema, dakle, vjere u svijetu, nema te idejne komponente koja veže ljude, nema te morale komponente. Danas nije materijalna kriza, nego je ova moralna kriza, najveća i duhovna kriza koju danas imamo. Da li imamo tu jaku, tuhovnu komponentu, vjerujte, ove krize mi ne bi primijetili. I da imamo porodcu kao najbolji mehanizam očuvanja i države, i društva, i čovešanstva. Ja sam bio 2004. godine u Švajcarskoj i mnogi koji ste prolazili tamo, vidjeli ste onaj grad St. Gallen. U njemu sam bio i prošao, jedan bočnjak me vozi u svom autu i kaže, evo doktore, poladete u školu. Kaže osnovna škola velika, ogromna škola koja može stane najmanje 1000 učenika i više. Kaže ova osnovna škola u njoj nema ni jedno švajcarskog diet u švajcarskoj. Ja kaže po normalno to je škola za strance i onda Švajcarci ne ide. Kaže bogani doktore nije ovo je švajcarska osnovna škola. Nije škola za strance. Ali nema djece. Nema djece. Švajcarci se ne ženi. Ako stupa u kontakt, stupa sa svojom fratnicom, prijateljicom, ljubavnicom, i onda on djece neće. Jer on voli cuku, nego dijete. Razumijete? Ako ima nešto živo u kući, to je šćene. To je cuku, razumijete? Nema djeteta. Nema djeteta. Evo, sad priča jedan iz Holandije, nedavno za kad sam bio u Holandiji, jedan dan malo, otco mi imao posjetu, kaže mi čovjek dobio dijete, I čovjek mi dođe koksija i kaže, ja sam mislil da si kaže, pismen, da si kulturan čovjek, da si pametan, I kaže našem bošnjaku, jedan holandjan, kaže, što? Kaže, kako se dopustio da dijete dobijete? Što so je dopustio? Pa ja to hoću, pa ja to volim, pa meni je, meni je čar da dijete, pa ja se ponosim što dijete. Kaže, ja sam mislil da si pametniji volam, kaže, čećeš ti sad toliku obavzu prema dijetu, kaže, ja znam, Ona, ja sam imao šćene donedalno, kada je, znaš kako je teško održavati? <coughs> I kako oni gledaju? On sve gleda. mu gledaju održima interesa. Kako je teško održavati, kako je teško uvada, kako je teško za njega, razumijete, nešto uplaćivati. I on po šćenetu računaje i, i djecu, ili te. I ovama gledao sam, tu di azu sen ga ne vjerujete sad prolaze imate oni crnčići oni fini naši ljepi i somalije i oni razne zemalja iz Sudana oni crci mali i crkinje dolaze sa onim torbicama u školu ono tako lijepo i vide to da dolaze naši bosnjaci turci pakistanci afganistanci na djaza doze i noteri i vidiš da sve to iz drugih predjela alšvatski ni jedno jedino dijete i zato što vidite normalno ono što ima u proces procesima Allah odredio što kaže se da će islam ući u svoju buču pa eto će na tu vodu i kad naslijeđi iščene onoga čovjeka i njegovu ženu ori vremenom vodu na ona je svjet iščena ostaje I šta će onda štjena više ni ne može glasati, ni može održati stan? Opet je onda red na nas, mislim, to preudimo, vrataš, šta će biti. Ne moram pust da stanove onako ostaju pravnije tako. Moramo to zauziti. A kada imaš petero, šestero djece, pa ne mogu, oni biti u toma. Svi u jednom stanom, nego idu u toma i ono, u samog pašča treba, staviti, koju ostavu očistiti malo iz riba, sreće, evo ga, naše stane, u Hamburgu i u Berlinu i na kraju drugo mjesto. Vidite kada kala rješava, ne treba št Let je to ovdje riješpe kod sunka, šta se miskira? Vrlo je moja draga, razumijete? Prema tome, vrlo je bitno u obje da, da mi znamo i da radimo na tome da porodice očuvamo. Da porodice očuvamo. I da slijedimo poslanika, ali u tom pogledu. Šta kaže poslanika, ali se nam? na grudin i uledu, ali Svako je se sarađa u čistoj, prirodnoj vjeri. Dakle, u islamu, svako je djete rodi. Dakle, tako je čisto da ono ništa drugo ne vidi nego... Kao istinu, febelahu juhebbihanihi, voju nesiranihi, voju međisanihi. Ali ga njihovi roditelji usmjere i upute i odgoje kao vatropoklonika, židova ili kršćanika. Svako od djete je praktično čisto. I onda zaristo kako ga mi odgojimo. I zato Islam od nas traži da mi djecu smjeramo pravim putem. Kao što kaže poslani kredi slavomu haditsku, da prenosi imam muslimu suome sa ihu, I onda poslanika Islam dalje je nastavio, nastavio, dakle, svatko svjeti djete rodi u prirodnoj vjeri. Prirodnoj vjera je Islam, jedina prirodna vjer, ostalo je sve vještačko, kao što vidim. I za to predrem, ostalo ono što je pravo, što je zdravo, što je sigurno, to je Islam. Sve ostalo, kao što vidite, ima svoje pacifikate, ah babu i brate, i to je vremenom nastalo, znamijete? E sada, ova Islam i djete koji se rodi u Islamu, Ako roditelj ne bude posvjetio njemu pažnju, normalno ono će krenuti sa te trase. A ako ga odgaja kršćanim, on odgojit da u kršćanskom duhoj tradiciji. Ako ga odgaja u židom, on će ga odgojiti u židavskom duhoj tradiciji. Ako ga odgaja do ga od poklonih kodim se podrazumijeva, naravno bilo nevijenika, sekularista, ateista, komunista i ostalih koji su zaposlavili Allah njegovu vjeru, on će se odgojiti na način kako su oni njega usmjeravali. I on i zato alaihi sallam kaže, Dakle, djet svako rodi u islamu, svako je ispravno i kaže, isto kao mladunčem od neke životinje, kaže, kad se pojavi na ovaj svijet, bude ispravno. Bude ispravno. Da li, kaže, vidite, ikad na mladunčetu neku mahanu? Kad se tek onaj rodi, ili ne znam, jel tako, oteli krava ili, ili ne znam, onaj bilo koja životinja, kada nese mladunče, ono bude ispravno. Ali poslije nekoga udari, polovim u nobu. E to je to. Tako je u nastu polave neko nogu, neko ruku, misli se u ovom simboličnom smislu, polavimo taj njegov put kojim on ide i on onda vode u nekom suprotnom smjeru. Dakle, vrlo je bitno za nas, ako vjernici shvatimo i razumijemo, da moramo kroz naš, dakle, prvo vrat i porodcu očrivati ovu osnovnu ćeliju našeg društva i potrebno sigurno biti najvjerovatniji ako ovoga, sigurni da ćemo mi z jednog dana zauzijeti, jer to je proces. Vidite, poslanika islam kaže neće biti biti svak svijeta, tako ne uđe islam svaku kuću. Da pa neće to biti onako masovci donosti islam pa ljudnost. Znači, to će biti nešto konkretno. I to je ovaj proces koji mi danas živimo. Evo ga pomovo. Ulazi i ljudi prelazi na islam, on ovi nemaju svoju djecu, a imaju paščad, a mi imamo djecu. Ja sam bio prije nekoliko godina u Beču Više puta sam bio, tri nekog godina, sam otišao na onu kulu, gore dokole dolazio Suleiman čuveni kanuni, što ga nazivaju Veličatveni sultan, ona je tako turski i onda sam bio i dolazimo gore kad jedna Austrijanka vodi, nije jedna, nego dva cvuke, u dvije ruke, po jedan lanac i po jedan, je mali cukica, za njom trčkara, a iza nje ide jedna fina pokrivena turkinja, Jedno dijete u naručju, u jednoj ruci, u drugoj vodi jedno dijete, a četvero za nju trčan. Šestero! Šestero djece! I kaže onaj meni jedan naš bošnjak koji me vodio gore, kaže evo doktore, vidiš ti, ko će nas lijetio ovde? I ovu kulu koju nije sulemno svoju, evo, turkinja je lijepo osvaja sa svojom djecom. Čim napune 18 godina, Im gore he imaju autisko državljanstvo, imaju pravo zaukružiti koga hoće. I onda sutra na tim, ja tako demokratskim izborima ne zaokružuju cukeni pača nego momci i djevojke koji imaju 18 godina i više. Oni puni legit po zakonu tako pozitivno. I oni će zaokruživati koga će ima za gradonačelnika, zato nije sačut da imate samo u Bono i bio doredano gradonačelnik Turčin. Turčin. Zato što ima dosta turaka i vidimo kućin svog grata Turčina. I Turčin vlada jednom uopćinu u Njemačkoj i tako dalje i tako dalje. Razumijete? Tako da će to vremeno, naravno ovaj proces koji je Allah sam odredio, doći. Ali na nama je zadatak da mi ne dozvolimo da naše poroce propadaju. I zato je zadatak, naravno, da svoju djecu pripremamo. Kada ulazi u brak, da znaju kako ulazi, s kim ulazi i da znaju koga žene, a isto tako naše mladiće, naše djevojnike. I zato onaj se vam kaže, vi to znate da Napoleon je žena se uzima zbog četiri stvari, ima zbog ljepote, ima zbog bogatstva, ima zbog familije, ali ima zbog vjere. Pa uzmeo onaj ko ima vjeru, zadobio si sve. Jer ako od od familije uzmeš, ako ona naoko ošinu tabletava, nikakva moć od tebe u istorijskom pravi problem, je baš to nije, pa ne dođiš ti babo i mamu sa njom, ti ljudi Ako ona stine borace, ona nije žena, da si uradi, opet ništa ništa dobio. Ako dovedeš bogati bogatne a ona rasipa, pa svakako će ti ona sve to rasuti. I onda poslije, šta imaš? Imaš opet dnju rasipnika, a ne onoga koji štiri. I ako dovedeš onu koja je lijepa ili ona uzme sve lijepo mladiće, prva bora, čim se pojavi, ti gubiš ljubav koju imaš prema njoj. Dakle, čim prva borak, odmah se ona ljubav smanjiti mora. Nema, gotovo je. Jer na uzmat bo gljepote ne uzma radi radi vjere, a kaže poslanik ali Islalam, uzmi radi vjere, e onda ću dobiti sve. Zašto? Zato ako ona i nije premiše lijepa, a ima vjeru, ima karakter, i ti sad moraš otići u Njemačku tri mjeseca, ti se resikiraju. Jer ona čuva i moral, čuva i tvoju movinu i vodi računa da se ne ni za kafe sumnjivim tipovima i tipokama i onda si ti sigurno, znaš kako ti je lijepo 3, 4, 5 meseci ti sjediš, vodaš, ja nas volam po Makedoniji, sa svim hlobodno rad nam, žena čuvaj moj meta čuvaj moju djecu, čuvaj svoj obraz, razumijete? A žabeš ona lijepa kad ti budeš na terenu, onda kontaš kolije sa njom, kolije sa njom razumiješ? I umjesto da ti normalno razmišljajte, ti počneš da hauciniraš i zato ste šavljali ljudi, objese se do žene I ono, želio ko je, on se objesio. a pa jesi vala, je vala usrećio. Svaka atičana. se čovjek, ubio se. Izvršio sam obijestvoj, poletio kod nas, jednom ovdje, Lubosljanu, u vijestima, crna hronina, ubio kar je prulo ženu pa sebe. Zbog da mori. Jer ono sa nekim drugim se, ono je tamo spetljava. I on ljuh prvo, pa onda I kako će sutra dobarati Allah, to što vam, i obijestvoj sam obijestvoj, zovijete. I onda će te Allah pita, u što jeskoglado, glomcuješ, gledao majku svoje djece. I zato mi ne tražimo samo glumice kad se ženimo, niti naše sestre glumce ne gledaš, in saona koji će sutra da bude, ona i koji će te naučivati, ona koji će te pomagati u birt, ona koji će čuvati tvoj moral, ona i koji će sutra biti babo tvojoj djeci, a ona će biti majka tvojoj djeci. I kad biraš, biraš majku svoje djece, a ne samo sebi supru, odnosno samo kadaju. to je što lakše. Obdoljčeš, to treba nije to je boj, toliko ne pita, zuvjetna. E zato je bitno pod nas u Islama da to imamo na uru. Kada vodimo računa o tome vidite kako će stvari drugačije krenuti. A hvala Bogu još i dalje kod nas taj sistem ostalog. Mi opet, muslimani, kao što mate, vodimo računa, hvala Bogu. Evo, kule, Turskoj, pardon, Njemačkoj, kad voljete Austriji i Nijemci. O, naši, pardon, Turci i naši Bošnjaci, pa i almanci, pa i drugi, vidjeli ste. Ipak imaju projučno djeca, iako je to se sad broj smanjuje, ali vjerujte, opet je onaj veliki broj. Gledam, sad paš imamo ljanicu, čini mi se je futbalski tim, futbalski tim. Ne. Naš onaj mladic, fini imam i ljanica. Milina, vidjeti, razumijete, sutra su oni, ako obog dan, raznim mjestima i će da, da vode i predvodi taj svijet. Ali je vrlo bitno kad imamo djete, da ga joj doimati. I zato Allah mi kaže, O vjernici, čuvajte sebe i svoje poroce. Kuham fusekom, vahlikum narem, vahudu hem nansu velkričare. Čuvajte svoje poroce, sebe i svoje poroce. Od dva, treći će materijal vidjeti ljudi kamini. E sad to treba porocu čuvat. I zato evo, samo da skratimo, pošto imamo ovde onaj putavanje nećemo, onaj, imati puno prilike, da li je ja samo da skratim ovde. Ovo mjesto evo, i ovu koji ste vi, hvala Bogu evo, dobili, uradili, sredili, dotjerali, evo prilike da svoju djecu dovodimo ovdje i da naša djeca uzrastaju i da odradljuju uz ovakve institucije, uz ovakve naše lijepe Allahove kuće koje nam Allah podari I zato svakom priliku treba koristiti svoje djete donijeti i dovesti. Naš doktor Džela, jedan ljekar iz Ence, Sad je bola sam trenutno neka Allah da svako dobro, neka zdravi. Ima veliku bola istao da je bio zdrav. On je na sabah namaz svako svoje dijete donosio na ramena. Malo dijete 3 godine sabah rani on njemu čašisku džamiju donese. Afiz Halil metih priča kad je bio imam džamijske džamiju tehni kaže mi ja se okrenem kao imam ono nakon onaj namaza završenog sabah namaza rano a mali njegov Ahmed ili Jahja spava na seždu, kako je na seždu, došao, djete, zaspalo, o, on njega probudio na sabahu. On njega uvježbava od mali mogu da mulije ljubav prema sabahu, razumijete? I onda je domodio, evo sada njegov Jahja, stariji sin, ima izvaredan glas, čuli se za njega Jahja Imamović, koji uči izvaredno Kur'an, Hafs Kur'ana. Drugi sin je ovdje završio medicinu, sve sa desetkama od najvećih stručnjaka kod nas u Bosni, razumijete, čovjek koji, molak, koji ne izostavlja ni jedan jedini vak. A ljekar, i to ljekar koji specializira upravo sad na rak ovoj bolesti, ove razne stvari koje treba razumijeti. I sad ti vidiš, nije to džaba, njega je Allah radio, sad im on se trudio i Allah je dao, evo da se mu djeca sad hajirili, i da su upućena i da vode računa po svojoj vjeri, da niko nizostavlja jedan vakar. A to je ono kad se pomalo navikao. Sve je navika, braći moja Sve je navika. A to je navikao na svojih djecu od malih početaka i tako djelje. Ja sam ustojao malo i više govoriti o ovoj konkretnoj temi, ali evo dok malo napraju uvode ovo vrijeme, izmiče, ovo vrijeme, brzo, prlaz, ja ne znam, u vas izgleda više, ovdje više ovak jednom ni brže prlaznih u nas Ja sam ovo krenel i vrijeme iste, pa evo neću više je zbog toga što će biti vjerovati po nekom pitanju, jer mi trebamo 20 do, do 7, tako na svojovi sve aritemija krenuti, pa onda odgovoriti neka pitanja, ukoliko znam neka. Uh, Zahvaljuju profesoru, njegovo izgledanje, ja.